17. fejezet Olivia nem akart Simonnal találkozni. Nem tudta biztosan, mit érez. Merő testi vonzalomról volt szó érzelmi kapcsolat nélkül, és életének ebben az időszakában ezt teljes mértékben helytelennek gondolta. De Natalinak abban igaza volt, hogy az, ami egy nő fejében zajlik, nem mindig van összhangban a testével. Igaz persze, hogy Natali a gondolatok és a szív összhangjáról beszélt, az eredmény azonban ugyanaz. Olivia nem bízott önmagában. A következő néhány reggelem mindaddig ágyban maradt, amíg tesz fel nem tűnt a fűdőszoba ajtóban egy-két macskával a nyomában. Addigra pedig Simon már rég eltűnt a teraszról. Hogy gondolkozott-e a férfiról? Nem lett volna rá ideje. Amikor éppen nem a telefonhívásokat kezelte a padlástér irodájában, akkor írt, a komputer képernyőjére bámult, elolvasta, amit addig írt, majd átírta az egészet. Hangosan mondta a történetet, miközben gépelt, hogy gördülék ennyi formálja a mondatokat, de ez csak kis része volt az egésznek. A szavak az egyik összefüggésben ezt jelentették, a másikban mást. Minden alkalommal a megfelelő érzést kellett kifejezniük. Natali korrekt módon járt el. Oliviának nem volt joga ítélkezni fölötte, de ennek az ellenkezője sem volt helyes. Ha cukormázzal önti le a történetet, elvész a hitelessége. Meg kellett találni a megfelelő közeget. Ennek érdekében írt, újraírt, majd ismét átírt mindent. Azután is dolgozott, hogy ezt lefektette, és jegyzettömböt tartott az ágya mellett, hogy a késő este felötlő gondolatokat le tudja jegyezni. Hogy gondolkozott-e Simonról? Természetesen. Melyik húsvérnő nem tette volna? Lépéseket is tett volna, ha a férfi bármi hajlandóságot mutat. De Simon épp olyan ritkán jelent meg, mint máskor. Így könnyebb volt oliviának elterelni róla a gondolatait. A házban uralkodó káosz is segített ebben. Az egyik alkalmazottat elbocsátották, a másikat felvették, ami azt jelentette, hogy az újat mindig be kellett tanítani, és ez könnyebben ment volna, ha Madaléna is jelen van, de ő és Joachim már rég eltávozott. Nélkülük a feje tetejére állt a konyha. Natali egyik jelentkezővel a másik után beszélgetett, de nem sikerült alkalmas szemét találni a helyettük. Ezen közben minden alkalmi módon szerveződött. Eljártak vacsorázni, az ebédet megrendelték. Ami a reggelit illeti, mindenki kiszolgálta önmagát, legalábbis ez volt az elgondolás, de Olivia szerette a reggeliket. Az étkezés közül ez volt az egyetlen, melynek elkészítéséhez értett. Egyik nap palacsintát sütött, másik nap omlettet, a következő napon pirítóst tojással. Banán szeletelt az zappe helyre, és erős kávét főzött. Élvezte ezt a foglalatosságot, míg nem Jill egy nap azzal jött le, hogy ő csak teát kér és pirítóst. Olivia először arra gondolt, hogy hát ha elrontott valamit, de aztán más jutott eszébe. Jaj Istenem, biztosan Greggel beszéltél. Jill kíváncsi a mosolygott. Miből találtad ki? Kicsit sápat vagy! És ez meg sem közelítette az igazságot. Jill arca csak nem olyan fehér volt, mint a fürdőköpenye. Szőke haját a fülemögés simította, mintha nem lett volna ereje bármi mást kezdeni vele. Greggel néha nagyon nehéz mondta Jill, és egy zacskót ejtett a bögréjébe. Aztán megtöltötte vízzel, és betette a mikrohullámú sütőbe. – Ki van borulva, hogy idejöttél? – Ó, dehogy! Azzal semmi baja! Ha én itt vagyok, neki nem kell idejönnie! – beállította az időt, és elindította a mikrót. – Bárcsak idejönne! Egy hónapja nem láttam, mintha külön élnénk! – Igen? – kérdezte Olivia, kisé személyesebb hangot megütve, mint korábban mert szívesen képzelte, hogy Jill és ő barátnők. Ebben Jill nyilván egyetértett, mivel azonnal válaszolt. – Nem, formálisan. Kis ideig az anyámnál voltam. Beszélni akartam vele. Rá akartam ijeszteni Gregre. Azt akarja, hogy menjek vissza hozzá Washingtonba. Kinyitotta a hűtőszekrényt. – Csak hogy először túl kell esnünk néhány rázós beszélgetésen. – Attól félek, ha visszamegyek, Hamarosan minden a régi lesz. Kivett egy zacskó felszeletelt kenyeret, és egy szeletet a pirítós sütőbe tett. Akar beszélgetni? Azt állítja. Jill a pulthoz támaszkodott, és keresztbe fonta a karját. Csak neki más fogalmai vannak a beszélgetésről, mint nekem. Nem tud mit kezdeni a lényeges dolgokkal. Lehet, hogy minden Sebring ilyen, tűnődött Olivia, miközben Natalira gondolt. Bizonyos dolgokról nehéz beszélgetni. Nehéz róluk beszélgetni? Felhangzott a mikro sütő sípjele. Talán nehéz róluk gondolkodni, mondta Jill, azzal kivette a mikróból a bögrét, és mártogatni kezdte a vízbe a teás zacskót. Ebben az apjára hasonlít, Alexander sem volt képes a mély gondolatokra. Natali képes, ő másokkal megosztani nem szereti a gondolatait. Jill a szemetesbe dobta a tejás zacskót, és megmarkolta a bökrét. A perem fölött olivia nézett. – Tényleg szerelmes karba? – Öt éves kora óta – felelte Olivia. Natali hozzájárult, hogy Jill-lel nyíltan beszéljen. Az igazat megvalva, alig várta az alkalmat. – Tényleg? – kérdezte Jill őszinte meglepetéssel. – Igazán? – Hát az érdekes – a homlokát ráncolta. Így másképp festenek a dolgok. Egy csomó kérdés felmerül, például a hűséget illetően. Natali hű volt Alexanderhez, mondta Olivia. Ebben persze nem volt egészen biztos. Sosem kérdezte, és Natali sem tett róla említést, de Olivia úgy gondolta, hogy az asszonyt addig ártatlannak kell tekinteni, amíg be nem bizonyosodik, hogy bűnös. Annyi éven át, hüledezett Jill, a pilítós elkészült. – Más valakit szeretett? – kiúzta a szeletet a pirítós sütőből. – Alexander hű volt Natalihoz? – Jill a pirítós sücskét rákcsárta. – Nem tudom. – Mit gondolsz? – Köszönjük szólva? – Jill lehalkította a hangját. – Nem, szerintem volt való egy kis barátnője. Szeretett beszélgetni, utazni, imádta, ha a figyelem középpontjában áll. Több időt töltött mi felénk, mint amennyire szükség lett volna. Szerintem volt egy barátnője Washingtonban, vagy a környékén? Olivia megbántottságot érzett. Mi volt a baja feleségével? Ha a gyerekeiket kérdeznéd, azt mondanák, hogy nem volt elég érdekes. Azt mondanák, hogy túl sok időt töltött itt, Rhode island -en. Hogy túlságosan provinciális volt. Pedig fantasztikus asszony, tiltakozott Olivia. Mondott te meg én? de mi nem tartozunk a Sebring családhoz. Különös, hogy a családi együttélés mekkora vaksághoz vezethet. Susan és Greg nem látják azt, amit mi. A saját kívánságaik alakítják a véleményüket. Azt szerették volna, hajnározzák őket gyerekkorukban, de Natalinak rengeteg dolga volt mindig. Susan gyakran elhozta ide a gyerekeit, és azt akarta, hogy Natali felügyeljen rájuk, de neki erre nem volt ideje. A fintora, hogy Alexandert viszont valóban ajnározta. Minden kívánságát teljesítette, és a férje ennek ellenére lekezelte, gyakran mások jelenlétében. Ilyesmiket mondott, hogy Hát nem csodálatosak ezek a szavéták? Natali nagyon ért a szavétahajtogatáshoz. Tudod, inte Jill Piritossal a kezében nem, mintha lenézném a szavétahajtogatást, de Natali azért ennél sokkal többet tett. Ha a hétvégénél hosszabb időre jövök, Natali mindig munkára fog, és egyáltalán nem partikat kell szerveznem, hanem a több milliós üzletpiár ügyeit intéznem. Pámulatra méltó, hogy amikor nem vagyok itt, akkor ezt a munkát ő végzi el. Az egészet? Kérdezte Olivia. Tudta, hogy Natali egyszerre több feladatot is ellát. Ez egyetlen nap telefonhívásaiból is nyilvánvaló. De egészen másképp hangzik hogy minden ügyet ő intéz. Jill nem a kérdésre válaszolt. Alexander azért kezelte le, mert nem tudta elviselni, hogy a felesége milyen rátermet nő. Fenyegetve érezte magát. Így aztán hagyta, hogy Natali birkozzon a napi feladatokkal, ő meg úgy állt a világ elé, mint Asconcet képviselője és hősként ünnepeltette magát. Egyáltalán nem lepne meg, ha talált volna magának valami ártalmatlan teremtést, aki mellett nagynak érezhette magát. A szemében szomorúság jelent meg. Miért van az, hogy a férfiak nehezen viselik az erős nőket? Ilyen törékeny az egójuk. Az én férjem nem szereti megbeszélni velem a lényeges dolgokat, akár politikáról, akár szerelemről, vagy felelősségvállalásról legyen szó. Mindig azt mondja, hogy épp eleget beszél a munkája közben, és sokáig hittem is neki. De ez csak kibúvó. Az igazság az, hogy fenyegetve érzi magát a véleményem miatt. Azért nem akar belegondolni, hogy az én véleményem más, mint az övé, mert esetleg igazam van. Olivia ámulva hallgatta. Nem számított rá, hogy ennyi mindent megtud. És Jill még be sem fejezte. 38 éves vagyok. Amíg feleségül nem mentem Greghez, dolgoztam, de ő azt akarta, hogy hagyjam abba, és én ezt gondoskodásnak véltem. Aztán rájöttem, hogy inkább hatalmi kérdésről van szó. Félt, hogy esetleg sikeres leszek a pályámon. Elvégre ő a férfi. Ő a kenyérkereső. Neki van igaza mindenben. Neki kell a döntéseket hoznia. Az apja is ezt tette. Jill egyszeriben levertnek tűnt. Tehát, talán Gregnek is van egy kis barátnője valahol? Van neki? kérdezte Olivia, és ha ez igaznak bizonyul, Kész volt elítélni a férfit. Jill az égre fordította a szemét. Istenem, remélem nincs! Kifújta a levegőt, a nyakára tette a kezét, és egy halk mormolt. Becsukta a szemét, és az orrán átmélyen beszívta a levegőt. Nagyot nyelt, aztán még egyet. Az alca színe, mintha sápadból zöldre váltott volna. Olivia oda ment mellé. Jól vagy? Jill nagyokat nyelt, és csak kis idő elteltében nyitott ki újra a szemét, s félszegen elmosolyodott. Az attól függ, mit értünk azon, hogy jól? Ha jól érezheti magát valaki, aki érzéketlen, nem törődöm, szeretett férjétől gyereket vár, akkor jól vagyok. Olivia szeme elkerekedett. Gyereket válsz, és ő nem tudja? Natali sem tudja, egyelőre szeretném, ha így maradna. Olivia el volt ragadtatva, hogy zsírbizalmasává vált, és a szájára szorította a mutatóját. Én hallgatok, mint a sír. Simon szerette volna látni Oliviát, Nem akart beszélgetni, még csókolózni sem akart vele újra. Azaz, az igazat megválva akart, de az most másodlagos kérdés. Egyelőre megelégedett volna azzal, ha látja, ha nézheti. Tudni akarta, hogy üdítően más-e, mint a többi nő, vagy, vagy, csak furcsa. Amikor a lány három egymást követő reggelen nem tűnt fel az ablakban, amikor nem üldögélt hajnalban a teraszon, nem sétált a szőlőskertben, egyetlen egyszer sem az utóbbi napokban, Simon rájött, hogy Olivia kerüli őd. Nem úgy tesz. Akár a földön térdelve a leveleket ritkította, Akár a kapálógépen ült vastag munkás kesztyűjével a kezén, fürkészön figyelve a szőlőindákat, váratlanul, a semmiből, mindig előkerült a kis kísértet, és őt figyelte. Simonnak nem volt ideje játszadozásra. Pauló hiányában mindent neki kellett elvégeznie, ráadásul az időjárás is nehezítette a helyzetet. A napfény hiányának köszönhetően dupla munkát kellett végezni az oldalhajtások lenyesegetésével. Az eső miatt viszont újra kellett forgatni a földet, hogy levegőzzön és befedje a töveket. Újra műtrágyázni kellett és permetezni, tőkéről tőkére, sorról sorra, tábláról táblára haladva. Túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy új jelentkezőket vizsgáztasson, Hát még, hogy betanítson. És tesz nem tágított, fél eresztett szemüvegén át folyton őt figyelte. Fél eresztett szemüveg. Az anyja mondta ezt mindig gyerekkorában. Simon most kontaktlencsét visel, de emlékszik azokra a napokra. Még valami megmaradt emlékeiben az anyjáról. Utálta a kutyákat. Volt egyszer egy sárga szőrű Labradoruk. Mindig az anyja körül lábatlankodott. Senki sem tudta, miért. Az asszony nem adott neki enni, nem kefélgette, nem fürdette. Még csak nem is dédelgette. De minél inkább próbálta az állatokat elkergetni, az annál ragaszkodóbb lett. Az anyja végül feladta a küzdelmet, és eltűrte, hogy a kutya minden üvé kövesse. Az meg egy idő után elvesztette az érdeklődését. Simon azon tűnődött, hogy vajon így lesz-e tesszel is. Éppen a sövényvágógépen ült, amikor legközelebb megpillantotta a gyereket. Üresbe kapcsolta a motort, és intett neki, hogy jöjjön közelebb. Tesz megrázta a fejét, és elfutott. De másnap újra megjelent. Bakszem látomást kedvelte. Leült a kislány mellé, és felfelé bámult rá, míg ő Simont nézte. Simon ezúttal nem gépen ült, hanem állt. Gyere közelebb, kiáltott oda tesznek. Nem harapok. Mami azt mondta, ne menjek, kiáltott vissza a gyerek. A férfi arra gondolt, hogy Olivia biztosan meghagyta a kislánynak, hogy egyáltalán ne menjen a közelébe, hogy ne zavarja munka közben. Arra gondolt, hogy Olivia nyilván nem örülne, ha megtudná, hogy mégis mégiscsak idejött. Attól fél, hogy újra megbántja a gyereket. Eszébe sem volt. Még mindig rosszul érezte magát a múltkori eset miatt. Éppen el akarta mondani a kislánynak, hogy csak megmutatja, mit dolgozik, amikor az eltűnt. Simon úgy okoskodott, hogy ha megtanít a gyereknek ezt-azt a szőlőművelésről, azzal magához csábítja az anyját is. De tesz csak a távolban tűnt fel, meg aztán mit mondhatna Simon Oliviának. Jöjjön, nézze meg a szőlőimet! Nem szép ez a sövénynyíró? Nem akarja megfogni ezt a gyökérkiszedőt? Nem értett a kezdeményezéshez. Laura esetében ilyesmire nem volt szükség. A Korn ellen találkoztak, és a lányt kezdettől fogva érdekelte Simon munkája. Laura előtt pedig a lányok csak úgy voltak. Sosem volt szükség kezdeményezésre. Egy ilyen városi lány, mint Olivia, biztosan halára magát ettől a munkától. A feladatok ugyan évszakról évszakra változtak, de ugyanabban az örökös malomban kellett járni nap-nap után minden évben. Simon éppen azt találta benne szépnek, hogy mindig mással kellett foglalatoskodni. A ügyekkét egymás követő évben sem mindig ugyanakkor pattantak ki. A várakozás, a figyelés, az izgalom, hogy mikor jelennek meg a tőkéken az első halványződ hajtások egyszerűen, elképzelhetetlenül jó volt. Ugyanezt történt az alatta néhány nap alatt is, amikor a rügyek virággá bomlottak ki. Az persze mindig nagyobb izgalmat jelentett. Volt olyan év, amikor egy egész táblaszőlő odaveszett, mivel a szél és a hideg tönkretette a szirmokat mielőtt még végbemeltett volna az önbeporzás. A termés fontos dolog volt, olyan tényezőktől függött, mint az időjárás, az adott tőke kora, a bogarak száma. A szőlőtermesztésben alkalmazott módszerek olyan gyorsan változtak, hogy Simon mindig kipróbált valami újdonságot, az általános kép azonban változatlan maradt. Szerette figyelemmel kísérni a szőlőszemek növekedését, Érését, és mindig örömmámorban úszott, valahányszor megállapította, hogy a cukor és a savtartalom megfelelő, és meghozta a döntést a szület időpontjáról. A munkája bizony egyáltalán nem unalmas, csak éppen a kezdeményezést nem lehet benne megtanulni. Mit tegyen tehát? Téblábolhatna néha a terasz körül, de ő nem az a téblábolós fajta. A többiekkel reggelizhetne, ebédelhetne, vagy elmehetne velük vacsorázni. De hát ilyesmire évek óta nem volt példa. Ha most így tenne, olyan volna, mintha vörös zászlót lobogtatna Natali előtt, ugyanis mindegy, mit mondott Olivia, Natali egészen biztosan össze akarja őket boronálni, és ebben Karl sem különb. Karl megpróbált tapintatos lenni. De túl sokszor emlegeti olivia szájmon Simon előtt. Ezen kívül Simonnak egyetlen lehetősége maradt, az, hogy találkozóra hívja Oléviát csak hogy ez megfelérne egy randevúval. Nem akart randizni, csak nézni akarta őt. Olyan jól múlik Olévia társaságában az idő. A megoldás, mely végül magától adódott, nem igényelt Simontól fejtörést. Bak közben járása kellett hozzá, még pedig az egyik éjszaka közepén. Simon elszundított a kanapén. Újjain himbálózott a szemüvege, a mellén hevert a kinyitott könyv, amikor különös hangra ébredt. Felült, megdölzsölte a szemét és föltette a szemüvegét. Újra meghallotta a hangot. Panaszos nyávogás volt, melyet Baktól soha nem hallott, és a hálószoba felől érkezett. De Simonnak nem kellett odáig mennie. A hálószobához vezető rövid folyosón három fonott kosár állt egymás mellett. Az elsőben elolvasásra váró könyvek halma. A harmadikban szennyes ruha. A kettő között a második kosárban tiszta ruhák voltak. Bak nagy okosan ezt választotta arra, hogy megtegye, amit megtett. Simon egy percig hitetlenkedve bámulta. Aztán újabb panaszos nyávogás következett és kimondottan szívfacsaró pillantások a macska szeméből, mintha fájdalom gyötörné, vagy pánikba esett volna. Szegény macska valószínűleg segítségért rimánkodott, de Simon nem tehetett semmit. Csodálkozva, de már mosolyogva a telefonhoz ment, útközben azonban rájött, hogy annak sincs semmi értelme. Csak háborgatna valakit, akit nem akart volna. Meglobogtatná a vörös zászlót. Elemlámpát fogott, és a rövid ösvényen lekocogott a nagy házhoz. A terasz felüli ajtón bement, kettesével felfutott a lépcsőn abban a szárnyban, ahol Olivia szállása volt, és végigment a folyosón. Olivia ajtaja csukva volt, alul nem világított ezüstsík. A lány alszik. De biztosan nem bánja meg, ha felébresztik olyasmi kedvéért, ami az életben csak egyszer eshet meg. Simon bekopogott, és az ajtó támaszkodva várt. Az elemlámpa fénykörét a padlóra irányította. Olivia pár másodperc múlva kinyitotta az ajtót. Simon maga felé fordította a lámpát, hogy Olivia láthassa, ki áll ott, de a fényalányt is megvilágította. Hálóinkben volt, haja kócos, az arcán a párna gyűrődésének a nyoma, álmos szemében meglepetés és villant. – Meg kell néznie valamit! – suttogta Simon, és a szomszédos ajtó felé intett. – Szóljon, tesznek is! Olivia úgy nézett rá, mintha eszelőst látna. – Egy óra elmúlt? – Tudom, de hihetetlen dolgról van szó. Baknak kiszticái születnek. Olivia meg sem tudott szólalni, csak bámult a férfira. – Kiszticái? – Igen, kiszticái. Újabb csend után újabb kérdés. Baknak? Simon a falra nézett. Igen, azt hiszem tévedtünk. Tévedtünk? Vagyis, hogy én. Igyekezzen. Akarja látni, vagy nem? Nem is tudtam, hogy szemüveges. Ilyenkor kiveszem a kontaktlencsét. Ide hallgasson. Láttam, amint az egyik kibújt, és nem tudom, mennyi lesz még, vagy hogy egyáltalán látni akarják-e. De ez az egész különleges esemény, és tesz úgy szereti a macskákat. De nem hiszem, hogy sokáig tart. Ha szeretné, hogy tesz lássa, akkor igyekezzen. Szeretném, ha látná, amint baknak kis cicái születnek. Hát persze. Olivia nem szólt többet, meg sem ígérte, hogy sietnek, csak becsukta Simon orra előtt az ajtót. Bentről hangok hallatszottak, futólábak dobogása, halk hangok, a füldőszoba ajtó kilincsének kattanása jelezvén, hogy jönnek. Bak, te kis ördög, gondolta Simon, és az jutott eszébe, hát ha otthon kellett volna maradnia. Nem mintha tudná, mi a teendő ilyenkor, amikor egy macska segítségre szorul. De jó barátok voltak. A jelenléte is megnyugtató lehet. Simon idegesen az órájára pillantott. Tíz perce indult el otthonról. A falnak dőlt, karba fonta a kezét, és megpróbált csak annyi izgalmat érezni, amennyit egy kis cicáknak életet adó macska miatt kell.